51. Baal se confruntă cu mot, moartea și reîntoarcerea la viață. Când palatul este terminat, Baal se pregătește să-l înfrunte pe mot, moartea.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 Citesc, pentru ca zeii să se poată îngrășa și oamenii, mulțimea pământului să poate fi săturați. Închei citatul. Bal ordonă mesagerilor săi să se îndrepte către cei doi munți care marchează marginile pământului, să-i urce și să coboare sub pământ. Ei îl găsesc pe Mot așezat pe tronul său în într-o regiune acoperită de murdărie. Dar ei nu trebuie să se apropie prea mult, altfel Mot îi va înghiți în gura sa enormă. Nu trebuie să uităm nici faptul, adăugă Baal, că Mot este responsabil de morțile cauzate de căldura toridă. Mot trimite înapoi mesagerii, somându pe Baal să vină să-l întâlnească, căci, precizează el, Baal l-a ucis pe iam. Este rândul său, acum să coboare în infern. Acest lucru e de ajuns ca să-l înfricoșeze pe Baal. Citez. Salut ție, Mot, fiu drag al lui El, îi comunică Baal prin sol. Eu sunt robul tău, al tău pentru totdeauna. Exultând, Mote declară că, odată a ajuns în infern, Baal își va pierde forța și va fi nimicit. El îi poroncește să ia cu sine pe fiii săi și cortegiul său de vânturi, tenori și de ploi și Baal consimte. Dar înainte de a coborî în infern, el se împreunează cu o și concepe un fiu. Baal îl îmbracă cu haina sa și îl înfățișează lui El.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 Interesul mitului ugaritei ține de faptul că Baal, tânăr al furtunii și fecundității și recent șef al panteonului, descinde în infern și piere precum Tammuz, și ceilalți zei ai vegetației. Niciun alt Baal Hadad nu cunoaște un destin similar, nici Hadad venerat în Mesopotamia, nici Huritul Teșub. Dar la o dată târzie, Marduk dispărea el însuși anual închis într-un munte. Ghicim în acest Descensus Ad Inferos, voința de a-l încărca pe Bal de prestigii multiple și complementare, învingător al haosului acvatic și, prin urmare, zeu cosmocrator, chiar cosmogonic, zeu al furtunii și al fertilității agrare, să amintim că este fiul lui Dagan, sămânța, și de asemenea, zeu suveran hotărât să-și întinde suveranitatea asupra lumii întregi, deci și asupra infernului.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 Îngropândul l ea sacrifică un mare număr de animale pentru bachetul funerar. După un anumit timp, Anat îl întâlnește pe mot. Ea îl prinde și cu sabia îl taie, cu vânturătoarea îl vântură, cu focul îl arde, cu moartea îl macină, în câmpii îl împrăștie și păsările îl mănâncă. Anat operează un fel de omor ritual, tratându-l pe mot ca pe un snop de grâu. În general, această moarte este specifică zeilor și spiritelor vegetației. Nota 18. S-a propus să se vadă în mod în spirit al recoltei, dar trăsăturile sale funerare sunt prea evidente. El locuiește în lumea subterană sau în pustiu și tot ce atinge se umple de tristețe. Închei nota. Ne putem întreba dacă nu cumva chiar din cauza acestei morți de tip agrar, mot va reveni mai târziu la viață. Oricum ar fi...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 Dar șapaș, zeița soarelui, îl avertizează pe Mot, din partea lui El, că este inutil să continue lupta și Mot se supună recunoscând suveranitatea lui Baal. După alte câteva episoade numai parțial comprehensibile, Anat este informată că Baal va fi rege mereu inaugurând o eră de pace când, cități, Bol va avea vocea gazelei și șoimul glasul rândunicii. Închei citatul.